Doina Bisericii din Efes Doamne, sufletilor noastre, ca îngerului Bisericii din Efes, i-ai grăit, pentru că faptele, ostenerile răbdarea și încercările noastre le-ai prețuit. Doamne, sufletele noastre, prin răbdare, să-ți aducă rod, au stăruit, de aceea pentru tine au suferit. Au lucrat neobosit, fiindcă Te-au iubit. Doamne, sufletele noastre prin ispite de multe ori au căzut, dar ca să se pocăiască și să se întoarcă, a îngăduit ca să fie așa cum au fost la început. Doamne, sufletele noastre, ceea ce Tu ai iubit și ele au iubit, de aceea sfeșnicul lumii Tale, fă să ardă în inimile noastre necvintit. Doamne, sufletele noastre de adusă de păcat, vei vindecat și de aceea glasul Tău rostind cuvântul în biserica inimii l-am ascultat. Doamne, sufletele noastre, biruinta Ta prin noi, Asupra dușmanilor ai lucrat și făgăduința ta, că ne vei da să gustăm din pomul vieții veșnice, ne-ai dat. Doamne, în sufletele noastre, cele șapte stele ale Duhului Sfânt ai așezat ca semn că au să aibă destinul cel Sfânt așa cum le-ai binecuvântat. Doamne, sufletele noastre... Ca pe aur le încercat, și de aceea cei șapte arhangeli asupra neamului nostru mereu au vegat. Doamne, subletele noastre cu scutul Duhului Sfânt le-a apărat, când cu vicleniile sinagogilor satanei, duhurile rele le-au încercat. Doamne, subletele noastre din mormântul trupului ca pe fiii în le înviat, când între fi luminii și împărăției le-ai chemat. Lacrima pentru cununa curăției Doamne, cununa curăției inimii și minții în noi s-a limpezit, treptat, când pojarul minții în inimă s-a lăsat, sămânța răului a ars sau ai înlăturat, și cu lacrima dorului o biserică a sufletului ai ridicat. Doamne,